أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلق وقليده أدى الأمان وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد ونصح الأمة صلاة تسليما كثيرا يرم بشرح لي صدري ويتر لأمري وحل نقبة من لسان يبقه قولي وان بثمية صالحة في قلبي فلندرائم اللهم سبحانه وتعالى يتسلي كرياي جسان ذا كرسوسي كرياي نريون نكور من مصر بوكر ذا أدالوين دا كجيسة كريسة مامنت E falenderojmë Allahun subhanuhu teala për të gjitha nimetet si, e arisht, dërgoj, të cilës na ka dhënë ti në jetën tonë, në sejën tonë, në pasurinë tonë, në shëndetin tonë. E falenderojmë Allahun subhanuhu teala veçanërisht që na dërgoi të dërgoa, që të na mësojnë tejen e Allahut subhanuhu teala, drejtimin për rrugën e kthjerrës në rrugën e drejtës, pra i Arrugët humnerët me arrugën e shëpatimit, salavatët, selamat të për zemur të ajetërgojmë, të dashënë të Allahë sëshënëhu wa ta'ala, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallem, familjët ti, shërëve të ti, dhe të gjithë atë të filet të ndjekim në arrugën e ti, të njëmë djitën e gjithëmit. Vëzër, salamu aliku, nga shumëtullahi më bërëse. Tema e sëndët që dhe shtjelloj bashkë me juve, është muslimani duhet me qenë kërës i muslimani. Muslimani me qenë dihmojës të muslimani. Besimtari duhet me qenë vlaj besimtarit. Edhe nuk duhet që të lejëj që të i kalon një moment për ndi rrimpën apo dëshurien të cilën e këndoj besimtarit. Kjo është tema e sëndët. Ako të e me asontek? Po e shëllohi me një hadith për nga mirë sallallahu a.s. që është hadithi doqë. Mirë po, si mëtë një apostiteq për përbukët në fjallë të Allah të dhe fjallë të për nga mirë sallallahu a.s. Ndërsa trasmetimi këti hadithi të oshtë i doqë. Sotë për nga mirë sallallahu a.s. Mëllë në njëhtëm dhe emri lë musliminë për lejtë minhëm kush nuk i interesan qashtja muslimande, e në kush për i të johë. Kjo është hadithi dhok mirë, po si tekst përputët me shumë fjallë të Allah të dhe shumë fjallë të pjama miris të Allah, ali sëndëm edhe al në Islam. Al al Allah shëshënë huatale në kushum ajetë me të regonë se muslimani duhet me kjenë ndëj muslimani i gjynë shumë, me kjenë i buti sjellë shumë. Allah shëshënë huatale كوبشوم انثور محمد محمد رسول الله والذين معه هو الشدو على الكفار رحمه الله بينك الله سبحانه وتعالى صد محمد است رب الهداه رب الله اتقاتل كان محمد صلى الله عليه وسلم اتيا كرنار قرايب السنطار ان دين وثن كرنار و ان دين وثن انشمون قرايب السنطار kurse ndaj besimtarve tregon shumë modest, shumë zbut, shumë tumshirshum ndaj besimtarit. Kjo është cilësia e besimtarit ndaj besimtarit që duhet një besimtar të posësoni këtë cilësi. Tat Allahu Ta'ala, la yakter ya'iwul lidina minan may yartadda min kum an dinih, fa tasu yati lahum qawmin yuhibbumuhu wa yuhibbuna azllatan lil mu'minin, 'izzatan lil katherin yujahiduna fi sabilillah ola jësatë unë e lorë me të lejtë. Thëtë Allahu së shëmën një mutale, o ju të cilët kënë vësturë. Në, në qovë të dilë një për fejë të edhe brastis një fejën. Këtë të damtoni Allahum me këtë qëka dëmëni. Allahu kështu të donë me i treguve së në talë. Me qovë të ju e brastis një fejën, nuk e damtoni Allahum. Asë Allahum që ndinë këtë. Allahum do të abjër një popull që Allahum do t A dhillë dhe final e minin do tjenë në shumë modest ndaj bësimtarët. A izzë dhe final e këltërin dhe çenë shumë krenarë para jë jo bësimtarët. Endin vetën krenarë para jë jo bësimtarit. Endin vetën maj larë që jë jo bësimtarit. Në ndërsa para bësimtarit endin vetën modest. Edhe endin vetën se ushtë maj ullë që bësimtarit. Kjo është silsia të cilin Allah s'ha në muëtale -mu, e ka të të sushën. Në duhet që të ndimë ziltë në nështo muslimanë në për gjengjën e muslimanëve ku do që ndodhë në fërbohë. Gjdo muslimanë duhet të ndinë zimëtën edhe dëshurien njëtë me besimtarë që jë. Në qovë se e godet një fatkeci një besimtarë me një vend kajtë botë, aj duhet me ndinë zimëtën kërë të ndëgjoje për atë besimtarën që e ka godit një fatkeci. Për edhe në qovë se ndinë se filani, i kishë punë të mirë me idare, i kishë punë të mirë me meqasi, i kishë punë të mirë me rrës, kishë pitua autoritet, njërëzit të dojshim. Edhe ti muhë dhume të, jo me ja pasë gjelosi, jo me pasë i natën dhe jasi. Këtë allohë të hanë humotarën e even alitë. Kudo që i tjenë muslimantë në duhet që ti ndihmojmë me gjdo mundësit që i të gjemë. Po për po më dohë këtë se mundësit tona kënë hukë për gjithë. Kënë hukë mundësit e kanë hukë mundësit e ndimës me trupë, kanë hukë mundësit e ndimës me pasturitë, vetën njën e kam veqë, të cilin Allahun në kalipë edhe kjo është më kriëtoria. Edhe me këtë kina mundësi shumë me ndimu bësintarë në përtegjitë së kajë të botës, në përtegjitë antë të botës, në qovë se na mirëmi me vëtë vetëm, na do të imdihmojnë bësintarë, me këtë vetë qëllimë, për mirëm me vë ti do të ndihmojshë bëstimtarve në të gjithë antë të botës. Dë kishë e personi cili do, Allahum, do, Islami, do të ndihmojshë Allahëm, do të ndihmojshë Islamëm, do të ndihmojshë të gjithë musimanë në për të gjithë antë të botës, në qëse ti mirësh me vedvecen, mirësh me qëse tuja, mirësh me veprat e tuja se a i ki regullu me Allahën Shqenhuat Alem. Ata në qëse ki mërinë kërgjengje të adihë se ti me këtë ndihmojnë bëstimtarve. Allahu Subhanahu wa ta'la, këtë nga vërtëtën në ayetë Kurani të këtëtë Allahu Subhanahu wa ta'la Ja ju allëzina amenu, kunu ansar Allahi këma qala Iser ibn Marjam dhe l'Hawariju Allahu sëtë, o ju të cilët këni besu, ndihmone Allahum A ka munë si besintari me ndihmohë Allahum? Allahu don me indritë besintari, shpirt nishtë Me thonë se ju duhet të ndihmoni Allahum edhe duhet që tjeni që të ndihmoni Allahum Jo vetëm Allahun, islamin, isajin, e nga mellin sallallohan i të musliman të ndihmoni. Këtë ndihmonë Allahun sikur se që shitha isaj i biri më rjemës, istarëve të betë, havarinë të betë. Menë ansarë ilë Allah, kush është a i cili ndihmonë mu feyta, feyta, për Allah? Kush është a i cili ndihmonë mu në praktikimin e fejë të për shpundarjen e fejë? Kush është a i cili që ndihmonë Allahun më shpundarjen të theja Allah s.w.t. në p فصن حضرين قال الحواريون نحن انصاروا فن حضرين مين اعتقدت قلت قال الحواريون نحن انصاروا حضرين تن ندتمهم الله ايسى فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفرت طائفه ني گروپ انديمون بري بني اسرائيل الله ايسى ابن دثام ابن بني اسرائيل O ketërët tajtë një grupë e muhuan dhihmën Allah edhe e muhuan që të ndihmojnë Islamin të në tajtën isëlam. Fa ejëdh mellëzhinë emenu ala aduhihim fa azzahu zahirihim. Allah s.t. na indihmum atat të të të të të beshëm. Indihmum, për qëta me mdihmum? Që qëni Allah s.t. indihmum atat të të të të të të të beshën me ndihmumë. Fa azzahu zahirihim edhe u bonen me dëvërtete, e kanë merithu ndihme në Allahu të edhe Allahu e zbrikim ndihme në Allahu në bja tërkët. Allahu litë për e njëve që nëtë këna shpirtë, që të mireme me dhe dhe tëtë njëtë të ndihmojnë besimtarë të këtë që nënë të tajtë të dhërë. Për nga mirë i sallallahu alifënë në për shumë hadithë, në të regonë, besimtarë i sikë duhet me qenë si besimtarë. توتي <تصفح> دغوري الله سبحانه وتعالى شي ترنثون يحديث باري وذ مسلمين من نوماني بن ابن بشير سيدغوري الله سبحانه وتعالى تص ترى المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ف نوماني بن بشير يقوم دغوري الله دوكثم كيم با بسنطار të mëshirë shumë mëzlejti, duke e dashtë mëzlejti njëni qëtërin, edhe duke pasë mëzlejti njëni me qëtërin, si kurse një trupë. Idhe shtekë aminë hua adhën, të da'a ta i rua abajli. Në qovë të ndinë zhintën një pjesë, apo ndinë di qka një pjesë të trupit, e ndinë i tërë trupit qatë, qka ndinë. Pëtë të shri walhëm, të të edhe në zhintën, edhe në dëshurim. Kështë që i dërguar i allohës shënë muatala në të regonë se muslimani duhet të ndihë vetën se është një. Në qovë se e mdhin një dëshurim, apo e mdhin një knasini besimtare dhe këtë duhet që të mundohë të ndihë edhe atë knasini vashma të besimtari. Po në qovë se edhe një besimtarit, e mbinë zimëtën e një sprovës, apo një problemit, apo një musibetit, edhe që gjithë të si duhet që të mundohë të ndaj zimëtën edhe qënë që është nërsh kryet edhe pjesot që, që këtë zimët do të ndajmë, apo unë do të amani pjesë zimëtës që bashkë të ndajmë që edhe mu këmë zemë që në besimtarë jena si një trup. Nga ebu Musa e Leshari që e transmetonë hadisin Buhariu, Allah e më shirobë, ابو موسى لشريفتكم دجوتو درجوارينا الله سبحانه وتعالى دوكثم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا تتشابك بين اصابعهم طلب ابو موسى لشري رضي الله عنه اكم دجوتو درجوارينا در الله تكثم بس انتاري پر بسنتارين اش في كوسته ندرتيس ندرتسا nëse të ndërtestën dhërtesa ndoshta nuk mund me paramenduar. Në botën e reale kur i kanë ndërtuar ndërtesa ti i kanë ndërtuar me druj, ja i kanë ndërtuar me gur, edhe kështu që kur i kanë ndërtu kur i kanë lidhë njëri me tjetrin drut edhe sironat, kur i kanë lidh, ato janë bota forta. Sa sikurse ndërtesa që lidhet, domethënë druni me drunin, pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thënë kaogishë. Thotë që çdo duhet me ken besimtari me besimtari. Këll bunjanën si kërta ndërtesë, ta fërta një në qesën. I dërguari, Allah s. h. m. ta. me këto hadithën, a të rikonëtësidurë, me qenë besimtari, me besimtari. Gjerir, al-barëgjit, transmeton një hadithë në musnë edhe në Ahmed i Nihambelit, hadithë në shqibërtëhetë. Tët, dhejnëma nëshënë gjelusën në indë rasulillahi s. l. a. s. l. a. Fër, wasatë në nëhër, نتقيت ذاته يكون اولت في اميرسه الله عليه في مفتوس الجنيد فصا اد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر اش ngriti dervuari Allahu minber fa hamid Allah wa athna alayh qali ndari Allahu edhe lavdroi edhe sa taddaqar rajul bidinarati wa taddaqar rajul bidarhi wa taddaqar rajul بساعة من بره وتصدق الرجل بساعة من تمري حتى تصدق الرجل بشك التمري صحيح في الغوال يالله سبحانه وتعالى كان يقول شيء إن ديهمون مسلمان دينار. من دينار كيف قال؟ كان يقول شيء إن ديهمون مسلمان من ديهم شيء قال؟ دينار في آرك ديهم في أرجنتي من هذا كان يقول شيء يفل موشده إن ديهمون بسمتاره من الصمان ما أل Ka të dikur që jem dihmoni islamin edhe muslimant me një saonë në hurmë. Ka të dikur që jem dihmoni islamin edhe me një dhilim të hurmës. Edhe me një gjithë të hurmës. Bi shakit të të mërë. Edhe sa Gjerirë al-Bërgë, sa uqunë një së gjithë besim tatën dhe gjithëmë një Amiri sallallahu al-Ali tëmë, mirë po nuk e mirë shmi veste, ku po e qëtër i dërguar i Allahu të khanën ta'la, qëta puli për i neve. لكن مشي مع قطو دلسا نيو فر دساتارده فصيتا قام رزلو فذهب الى بيته فاخذ ما كان يتصدق به فوضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسان يپرسنو تشو اشك مور پر ستيبه شتا كافس نيت مدون صدق اذا عندو تصي فارا بيغملي صلى الله عليه وسلم قام الناس واخذوا فوضعوا بين يدي حتى جمع من الثياب والطعام, والطعام والدنانير والدراهم Tot derisa utobu para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një grup me ushqim me pesha e me dinorën me dalem rajitu fi vejhi nbeji sallallahu alaihi wasallam thurura e vrejta gzimin në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai në mulje me ujë të zëhbi tot derisa e po rën fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku shefot sikur se fytyra e pejgamberit të shkaj me ujin me të cilët lan ari që të fëkjërat i hamerit u bësëqësh u gëzhu, dheri sa i derguari Allah së që nëmë tala deshti që ehef shpërblimim, edhe se gjithëve të cilës nëndihmuan por isem, edhe dhe që nërrisht ati qëri e ndriti, e ndzor, apo e shploj, apo e ndjali një vekur të mirë të cilën, gjithë mund ka qenë vekur e mirë, sa i derguari Allah së që në tala, më nësërnë në islami të në të nëhasënë, tëri në fundë hadit Përgjithëmirisallallahu alaihi dhe selam, kush e mbjell një vepër të mirë në Islam, domethënë kush e ngjall një, një vepër të mirë, jo kush e shpith një vepër të mirë. Apo kush e shpith që njerëzit po argumentohen me këtë se bën me çpik gjërat në festë pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam ka thënë kush e mbjell një të mirë në fe, edhe na mundon me një të mira, jo. I dërguari Allahut shënutale ka thënë kush e ngjall një të mirë janë e mirë gjithmonë ka qenë e mirë. Mirë po kush e ngjall një të mirë Qushënxhalli mir, i mirë, se do të ketë shpërbimë i cili e ka ngjall sa të gjitha ato të cilët do atë mirën ditën tët, të veprojnë atmirën për lindjen e gjykimit. Edhe thot qushënxhalli treçët të cilën Zoti e ka mbullu, e ka poshtru, se të gjitha ato të cilët do të veprojnë nadveprën e keqe më të, e do të ken ndëshkimet e Allahut për lindjen e gjykimit të bujë, sikur se të gjithë njerëzit, ai vetësh vetë i cili e ka ngjallë veprën do të ketë ndëshkimet e llojta Allahut pranë. Që çji meta hadithe dërguar i allah subhanahu wa taala në tribon se muslimanit ndonëse tani themon se in allah subhanahu wa taala me çka të mujtë sa largon se ngjesë me çka të mujtë çka thonë dërguar i allah subhanahu wa taala me roamin ku më kërëm fali ygjer bi yedi fein lam yastafif bi lisan fein lam yastafif fe bi qalbihi wa zalika allahul iman çka thonë dërguar i allah subhanahu wa taala kusht e shef me tëqeshë mundohet ta pengoje me me durte vetë po njoqse të thonë me durte vetë ta pengoje me fjalë, nis me fjalë të mira. Mundonhet me fjalë buta që mos i nervozojë njerëz, domethënë ç'i duhet besimtari më qen, kështu ku komentohet hadithi. Enë qoftë smuna me fjalë sheçi më të vërtetë fumun, por arsyeja se ja ka tërheqë brejkë njerëzve, edhe njerzit poën të qojin edhe po nervohen më shumë ai ndalet edhe me këta çelë mirë, por ze me zemrën e tij ta urreje, qoftë wa zalika adarhu al-manqush Shkallë dhe me udhke bestimit njerëju që nuk ka mund t'jatë me gjua së me vekër, me ndalu të keqën, vesh me zemër, të to është qështë një dopt të imanit për shka e ka të një dërgore Allah për arti e të njerëzit një largu bestimit dopt ku me urdhëm për në të mirë, për arti e të në qasë njerëju nuk urdhëm për në të mirë, edhe nuk ndalon për i të për në të keqë, ka me qeni humë për shkallë alloh tenieriu si membursul anats, vorbesata pentru ce sa ambesu cam punu ghet pentru mira, cam urdun pentru mira, cam urdru pentru sabat. Allah subhanahu wa ta'ala a zis: "Kuntum khayru ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'ruf wa tanhawna 'anil-munkar", yani umeti mahmierte din Allah e kandir. E kandir Allah prețoase umetin mai mult din umetin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mai cea. Ta'muruna bil-ma'ruf, urdani kuntamir, wa tanhawna 'anil-munkar, ada ndaloni nga këqja. Për kët Allahu Subhanuhu Tale na ka bën edhe umeti më i mirë. Për këtë se i urdhon njerit të punëmit, edhe i ndalon nga të këqij. Kusë që umetë që kanë homqet, popu që kanë huk, kusë në halajkim e për më qenë gjallë. Edhe kur më qenë me, me vërtet, ata të cilët e ndihmojnë muslimanin, ndihmojnë musliman, domi që ti urdhon punëmit, domi që ti ndalon nga të këqij. Transmeton Abu Huraira Radiyallahu anhu një, një hadith i transmeton Bariu dhe Muqim sot e kam dhejuhu të dërgualin Allah Tuhemhu wa ta'ala së miëkëtu Rasul dhe Allah së dhe Allahu Aleyhi Sallem jëkull men nëfësë anë muëminim kurbeten në mkura bi dhënja nëfësë Allahu anëhu kurbeten në mkura bi jomën qëjama kush mundohet në jalargu një brend një mërzit madhe një problem të madhe një musibet madhe një ngushtim të madhe një muslimanit në këtë dunjarë Allahu do të ka largon ditën e gjithimit, mundin më të mëdha do brengën më të mëdha do friqën më të mëdha do ta ketë ditën e gjithimit njeriu. Pse Allahu tani motale nuk e ka punëse në ketbot ka mundësi domosëngjëse edhe të shehet apo mend vështirë me hadithit që edhe në ketbot Allahu ka mundësi të largoj brengët njeriu në çështje e largon lauzet. Pse se ka mundësi njeriu me kalu sot ka si një jetën pa brengje. Ka mundësi njeriu tan jetën me kalu që mos na qenë një gjë ke aty apo gjendja e tij po e vështirë. Kjo që Allah ka thënë ditën e gjykimit se në ditën e gjykimit nuk shton asnjë njeri pakët frikë, pakët breng, pakët mërzi, pakët trishtim, çka do ta shohë në ditën e gjykimit na dinë se në ditën e gjykimit çka për trishtimin ka. Dilli afër 2000 që ka thënë Abu Huraira ka ndëgju, "Të drejua në Allah ka thënë, "Dilli afër njerëzve 1000 apo 2000, 1800 metra apo 3000 metra afër njerëzve. Ditë e vështirë do të jetë ditë ti do të rindjellën njerëzit aura çka thon i dërguari Allahu subhanallahu te ka treguar para Aisha sikato në Aisha në ditën e gjithimit do të rindjellën la kuricësa të vona so, Aisha wa sawata sa ta taqich taqich kundaj domoshta sa sa të çdo të jetë në ditën e gjithimit atëra pejgamberi ka thëgjuar li të kem 13 që shnu zell në Aisha sikato në Aisha mos u mrzit se çështja është më e madhe se sa njerzit mos andej me çir një ricetën ditën e gjithimit se ju në rindjellë Lajmrit eksumero ka hadithe shumë të që Allahu subhanuhu teala tregon apo pengames padallahu alhem tregon për ditën e gjykimit, ditën e gjykimit ku s'kan mukon nën hijen e Allahu subhanuhu teala. Në din hadithin nuk ka ndonjë mëkundim, po e paraush Imam Unadil, çka dojmë në temën e fondit, por artires se prisi drejt e ka drejt e ka drejt 2000 alavut kthi e ka të dërt njerëzë me e ja alazu problemet e ka të dërt njerëzë me e ja shënur shkrijet ne e kemë rastet prej Omeri të rastet prej Ebu Bakri të rastet prej Omer ibn Abdullazizit radiallahu anë hunë gjemian thot Omeri radiallahu kërë momentet e vdeket një mammi drejt këdashqit këa lërgon të këqijat njerëzë këa pas të dërtin e namazit dhe këmësën momentet e vdeket namazit i ka hukë dhe bia pasi këa kanë serë në nam i ka hu vëdija, dheri sa kërë i ka nëzën të dheshi gjalli ti, a dhullaj dhe nëmeri i ka nëzën, një amirë lëmuëmininat salë, o udhësi musimanëve, oprisi musimanëve, i besimtarve, namazit, sa i qeni fit, omeri edhe jërëz vëdija, dhe sa sëllu në nëse, veti a ju në falë njëzit në i dhemko, sëllu, sa rëkëni edhe në mëshni, që unë ta fali namazin, se nuk ka kush arsije për Allahus për më talë në islam në qovët të le në mëni. Nuk ka arsije për Allahus për më talë. Momentët e vdekit, po i hun vëdje, po i ben vëdje, me gjitha të zimtët të të të të të të të të në në. Sej ka ati ebulu lë më gjusi, Allah e mënkur, e të shkërti o merin, edhe, edhe lukin një atë shmë, që së ta mujtë ku zhëm e bartë në lukin e ti, momentët e vdekit, në që t'jamë sënë muslimanëve të që kjo është dërë, dhëtë me pasë dërë muslimanës, apo u dhecët me pasë dërë në madinës. Omar ibn Abdulazizi, që i ka e ti fatimia? Ju ka afru nga të ka fatu qajt, i ka huve dini. Ja kanë dherë vë dini, i ka qitu, i ka të në babë, qëko vë? Këtë po qanë, apëshëf që shumë i lishpo tukë dhe të tijet pë i bajtimi. Tha e kusëtova që është që në të jam të ujrënë shpukarat, të pasurit, pleçt, fmit, kaqsh, të gjitha, i kom në roje, të gjitha i kom në dheqe, e kujtove të dërguar, i nëldohën bitën e gjikimit kur dalë, e më tonën më atatë të cilet tunë, kam qeni këmë pasën prontën me këshirë, edhe nesër i dërguar i allohën, kur të mëtoja aki qënë vendë, e përra mendova atë du të kemë argumente, me jartjetuë, dhe i nga merin sallallahu alai sallam ta qiloha me qajtë dhe në hudhi dhe dhja prit vajtimi, ka pas dërt ka pas dërt musimanti, ka pas dërt fukarat, të vakurit i ka pas dërt glesht e tri se gjithi ka pas dërt i dërguar i Allahus i kam pas dhe emirët edhe u dhe si për drejt pat hadithin vazhdim kush i alergon një të tjeqen një problemat o po një musibet dhe simtarit Allahus i alergon një të keqef o një musibër në ditë një gjithimit. Men njëstër ala muqësërin, njëstër Allahu alihët i dhunja o lë ështër. Sotë të dërguarë i Allahu subhanën talën vërshim të hadithit, kush jë leton një besintarit, Allahu dhëtë të jë leton ati në këtë botë dhe në botën kjetër. Sotë të dërguarë i Allahu subhanën talën që të nështënë e buhrejra, hadithin që të shilë muslim të te cilët të kanujëta gjirun i misë, ka mërru rekti me njerë. D opposemë, ka fitu për njerër, ka mëndë rekti, shetëblerje me njerër, dhe risa sa feitëmajoque mu atiran. Se dhala iedereen, gjungë aqe Allahe njafën një dhe despite njërërishishohlejën', kër Së ba по plakon, njërëもしë për të për mësitëm bërgjët, mes tëいうこと në shечатë jaë prisohet dhe dot derisa nuk kam mundësi të i bojshini të të fëmijëve dhe lënia çka të bojshin unë ku ja falni mirë po falni edhe ju mot të a vini ndoshta zoti nesër na fal me ja falna sot vllaut ton ndoshta nesër Allahu na fal sa wagha alhamu an hukatuni dergori Allah subhanallahu Allahu ditën e gjykimit ja lethon këtë personi i fikeli është mëndumë i aletuni bojshit apo nitvatorit trasnatohet hadithe hadithe shumta Men së të të rë alë muslimim, së të të rëullohu fë i dhë dunja vë lë ështër. Kus në jam lën një të metë bër simtari, Allahu dhë të jam lën një të metë edhe në këtë botë edhe në botë në kjetër. Allahu dhë të jam lën një të metë edhe në botë edhe në botë në kjetër. I dërguarë, Allah, Shxhani Huatala, në të regonë se mëtë vërtet atatë të të tëllët mundohën me atal njerëzë edhe në jam lën të metë kanë trebu të parë tanë, kanë kanë pasë prej meve, apo prej parëve tanë të cilët kanë jetu. Edhe nuk kanë pasë për një fartmete, mirë po i mundu duke i ma në përboj njëzit, apo të metat e njëzit duke i përmenit. Thët, Allahu ja ka mundu që ata me imvesht meta. Edhe ish pa pas meta, me imvesht meta. Ka pas njëri i cili u mundu me jam lu njëzit metët. Edhe përse ka pas meta, Allahu ja ka mua si të metët. الله سبحانه وتعالى قال إِنَّ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَن تَشْيَعَ الْأَحْشَةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْأَنْثِرَةِ أَتَتَتِلِتَ مُنْدُونَ مَشْتِي فُرْتْشَامِيَةِ مُنْدُونَ مَشْتِي فِتْمِةِ مَثْ مُسْلِمَنْغَ اللَّهُ دَوْتِ دو دَل Luinu fit dunja wal akira wal huma dhe abunelim Ata të cilet mundon me i shpit besimtarbe Me i shpit fjallë të cilet nuk i kanë Ata jenë të malkum këtë botë Edhe në botën kjetër Edhe kanë në botën kjetër Denim të zhdim shumë të Allah s.w.t. Allah s.w.t. Nëjek shembu edhe për i të jamërit Edhe për i kuranit Edhe për i njerëz dhe të mirë Ame e shimë Një rast të veçam për me marë në simë gjithë botë e islame sësit duhet dhe sëntari me qenë. Vjetarët kanë qenë imam, me qka kanë qenë imam, me diturinu kanë qenë imam, ku kanë qenë imam me vetra, në qëllë se dënë me udo imam, mu përmenë një të rinë të i të regjikimit, bënu i sinqetë lejallohët edhe dhe pro vetrat mirët dhe të bosh imam. Ameshi ka qenë për i vjetarët në lajnë, ka qenë njerë talebe të lejë, i hojës vet. Hoja i vetë tani vet. Kur ta ameshi, a Amesh thua se ai dili nuk shef mirë. Edhe ç'është e kanqut Ameshin. Edhe thë përmendet nëpër libra si dietat me a Amesh. A amesh e ka fost hojë me vet për kraj edhe junkontu het rrugës. Edhe dukesh hin rrugës afron me, me hinën i qytet. Edhe duket afron në hin qytet hojëgat i sot fundom i Amesh. Për të veshur ku ti smun në hetë i vet Unë bërëm pushok puta kaftika pak rrugë. Jesa sku po dami. Po pse u mund të mujmë dajt? Saçi kur thim në kët fshatin afon kët qytetin kët vendin njerëz vetëm folin për neve. Pse s'e thënë këto qërrat ku kanë rrugë krapukajt foditen të smëhen. Pomeri tot a meshi hoç. Oh, hoç. Pomeri të sehin gjuna, të bëhin gjuna, shati nëna me gjuna, namar injuna, kur fund rasti fitojnë sheka ton hoç. Nuk kërnim, u nuk kërnim mohun. Ta pshojmë veten, po ti kështojmë dhaka. Ta pshojmë veten, ëh, mirë po ti pshojmë dhaka. Që nisni pshojmos ta marrin në pergoj. Ka pas dhert edhe ti errçi mos ta marrin në pergoj, mos bije në raste që ta marrin ti në pergoj. Nëse, nëse si me ruajt besnjtarin, si me pas besnjtarin, si me pas dhert, me këtë rast e një bota i num. Me këtë rast e një bujmë. في عميري صلى الله عليه وسلم السبت والله في عون العبد في عشرة حبيثة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الله وشنا مبروحي أراضي بريساء آيو شنا مبروحي من سلك طريقا يبثغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كوشا ليبني الروم كماعات donë me kërku dituri, e lë një rrugë që kërkon dituri, mirëpo dituria që ndosh, dituria që Allahu është i kënaqur me dituri, çata një çata rrug, pa më parëse a është dituria e sheriati apo është dituria një shkencë se cila ndihmon me ibadet të Allahut për mesës së shkëndit. Thotë e lë një rrugë për me që të i kënaqur Allahu me këtë rrugë kërkon dituri. Thotë Allahu do të ia lësi rrugën për në xhenet. Allahu do t'ja letoj rrugëm për në gjënëtë. Mështë të më a khaunë, fi bejtin min bujutin lë, nuk të bohë njërëzit me një shtëpi për i shtëpive të Allahët. Në gjëmi. Nuk të bohë njërëzit me një shtëpi për i shtëpive të Allahët. Në gjëmi. Illa, jetë luë në kitabë Allahi wa jetë dara sunën. Për dhe se, e ledzojnë në fjallin Allahut, librin Allahut, Kurënin e ledzojn Edhe emsojnë, njën i ketërit, emsojnë fjallë të Allahu, shukur të të të të të që shkumëson, fjallë të Allahu, hanë hua ta'ala, illa, nëzgële ta'ala i humësë të kimë, për vëstëa Allahu të bretë nga qëli, që të të shqirtërojë, të atë anjëla. O dhëshqjetë humë rrëshme, do të katëlon në mshira Allahu, hanë hua ta'ala, o haqëtë humë l'melaikët, edhe melaikët, për rësë, i r Me lëkët shumë Allahu i zbret për shka thelojë si respektin ndaj besimtarëve të cilët ju ndaubon shtëpi të, të Allahut për me lezu fjalën e Allahut edhe më mësujë një qet fjalën e Allahut për ngjuta. Tot zbret Allahu me lëkët shumë ta wa zara fi min 'inde Allahu te talla duti për mendata të cilët i kanë, ku i kanë kan, me lëkët Allahu te kemi thënë. Siç ka thën pejgamberi i xhellahut ali sene që po përfundoj me kët Hadis, tëtë si dërgore Allah s.t.a. Kur Allahu edhë një personë, në më të njëri u afroëtë, dhe lëshë të allëhu të të të të të dëshurin dhe ti, apo dëshnin dhe ti. Tëtë Allahu e sirë Gjibrilin, une filanin të edhu. Dojë edhe ti, Gjibrilin, dhe tëtë o Allah, edhu filanin, më zhjë e te edhum këtë, edhe un do të edhu këtë filanin ata do t'i thojë Xhibrilit lajmëroi popullin i pofini, cili jeton qiell. Me lajtin që ta dojnë filani se Allahu edhe Xhibrili po e don, edhe të gjithë do tadojn, tok, dasht, ta dojnë, edhe mosandej do të vendoset pranimin tok, do vendoset që njerëzit mosandej në tokë të fillojnë me dash, ashtu si Allahu subhanuhu teala e don. Edhe si Allahu subhanuhu teala që në bon prejardhime të cilet dasht, me vërtetë e ndjekën se Allahu subhanuhu teala me dash edhe i thon Xhibrilit qi më na dashë dhe më i thon të gjithë profetë të cilë i jeton në qellë më na dashë e mos andej vendoset pranimin tokë lusëm Allahu subhanallahu ve te thonat në pronon gjuno atë në fal tim dhëmon të gjithë musliman kudo që jemi në tër an të botës nuk le letë për rëse, e nuk le letë të vdashu përse e ka shuron nuk e le të çmorzë se e shuron inshallah Allahu subhanallahu ve te thonat edhe nuk leq plas përse e pason at plas edhe kjo të gjithë së besimtarin inshallah Allahu subhanallahu i dmemon kudo që jen, në an të botës أدعو ان الله <سؤال> سبحانه وتعالى شكرنا الشكريمه متمير الشكريمه جنات فيدوس اذناكم برون قدمي الجهجس وتنيمي سكاي بوسف تنيمي واري وتنيمي دين الجثيمات اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك